Гуляй вітер ступив до Івана. «Що ви хочете цим сказати?» Двері прочинилися з порога, вибачливо, радісно. Усміхався хаблак. У щомісячнику на допомогу редакторіві часто критикують районні газети за газетні штампи. Я досі його передплачую, важно читаю поради, нотую слова, за які лають, і намагаюся вже не вживати їх. Але, визнаю, не завжди це вдається. Деякі слова так приговталися у мені за роки газетярської діяльності, що їх із-за вуха не витягнеш, образно кажучи. Тому зараз вибачаюсь, коли зустрінете тої полови забагато. В генії я не пнусь, як дехто. Часу теж маю обмаль, а пишу вільної хвилини, бо пишеться, то і повторюю, нема куди вечорами дітися. Периферія, а футбольні баталії відгриміли... А це такий собі відступ. А тепер про серйозні справи. Хочу ще раз відмежуватися від дивана, аби й мене не звинуватили в його нетолерантності, слово яке, до людей, особливо до тих, що і зараз посідають значні посади. Скажімо, товариш «Гуляй Вітер» пішов по адміністративній лінії. Тільки між нами давно треба було. Журналіст з нього нікудишненький, але і зараз в області. Дядько теж в області, в секретаріаті колгоспної правди. Брати Молохви бухгалтерують в обласних організаціях. Отож, більшість моїх героїв – люди помітні, я підкреслюю, що в своїх замальовках дивлюся на всіх очима Івана Кириловича, а не власними. Загатний з першої зустрічі вловлював одну найпомітнішу рису в людському характері і відтоді вже не змінював свої думки про ту людину. Це й спричинило деяку його необ'єктивність. Іванів світ майже не мав півтіний. Все чітко розмежувалося на чорне та біле. І хай він мене вибачить. Але якось так виходило, що більшість людей в його очах були одягнуті далеко не в білі шати, скоріше навпаки. Загатний мав справжній талант відкривати в ближніх їхні дошкульні місця. Ще й Грати на них, ніби на струнах. Згадайте хоча б дядька. Винен. Ще досі не розповів про дядька детальніше. Смішний чолов'яга, не без дивацтва, який кожен з нас. Наступного дня по своєму приїзді в Тряхівку попросив мене вийти з ним у двір під Шовковицю. Побалакати треба як з другом. Голос серйозний, навіть трохи врочистий. Повторюю, двох діб не минуло, відколи познайомилися, який там друг. Ну, всілися на лаві під Шовковицею, почав він ділитися своїм горем. Яких тільки подробиць про своє сімейне життя не розказував, а все зводилось до одного. Не розуміє дружина моїх високих помислів. Я червонів, бо тоді ще не знався на сімейному житті, бурмотів якісь співчутливі дурниці, і пишався в душі, що доросла людина так звіряє на мене. А за кілька днів дізнався, не лишилося в колективі працівника, на котрого б Віталька не сповірив, як на друга своїх сімейних таємниць. «Що ж, накажете, ненавидіти таку химерну людину? Тоді ми всі відсуралися б одне одного, бо в кожного знайдеться якийсь грішок, коли прискіпливо шукати. Недовго і цивілізації розсипатись». Врешті хіба не той же Сковорода, якого з таким апломбом, цитує Іван Кривович, на своє виправдання писав, помилки друзів, ми повинні вміти виправляти або терпіти, якщо вони несерйозні. Переглянув останні сторінки свої й подумав, кого ставлю перед світлі читацькі очі, бусурмана, вовкулаку, виродка. Такий уже темний, негативний, вимальовується, мій загадний, аж не віриться що подібна людина може існувати в нашому суспільстві. Визнаю, грішний. Відколи пописую, став критичні статті, хто в журналах переглядати. А цікаво ж знати, за що літераторів сварять, аби і собі не збитися на хибний шлях. Так ось, а щодо до відсотків позитивного і негативного в герої. Точно я не усвідомив, скільки чого треба. Один за ту цифру стає, інший за ту, третій пише і озирається, наче бухгалтер перед ревізією, а конкретної вказівки немає.